105.4 megahertz. Satu, Satu radio Selalu setia menemani aktivitas anda Waktu cuma sedikit dan terbatas Untuk menanamkan ilmu Memenyatakan ini perbuatan syirik Kita harus muter jauh-jauh Untuk mencari kesimpulan ini syirik Habis waktu, habis umur Maka ilmu itu tidak sampai kepada umat Nabi SAW Panutan para da'i Syirik-syirik Nabi SAW ditawar Begitu Nabi SAW menerima wahyu dan didakwahkannya langsung Qulu la ilaha illallah Nyatakan la ilaha illallah Kalau orang memahami makna Qulu la ilaha illallah Ajakan kepada penyembahan hanya kepada Allah Dan membebaskan diri dari segala macam bentuk kesyirikan Bid'ah-bid'ah setiap Jumat diperingatkan oleh Nabi SAW Oleh karena itu umat Islam senang tidak senang Sampaikan ini bid'ah ini syirik Karena apa? Dalam penanaman ilmu wajib disampaikan yang dengan cara yang seperti itu. Kita panutan kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam seumur hidup beliau dalam khutbatul hajah amma ba'du ba in astaqal kitabullah khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam masyaral umur muhdatsatuha wa kullu bid'ah wa bid'atin dalalah berulang-ulang tiap minggu didengar oleh para sahabat ini adalah peringatan keras. Sekarang umat Islam disampaikan merah kupingnya dan seterusnya, tidak jadi masalah karena yang menyampaikannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan para dai dan ini tidak bisa dilunakkan. Ini syirik, syirik. Ini bid'ah. Kalau dilunakkan ini perkara baru. Kapan sampainya ilmu kalau tidak dijelaskan dengan sejelas-jelasnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang syirik tetap syirik, yang bid'ah tetap bidah dan diperingatkan oleh karena itu dalam menuntut ilmu yang berkaitan dengan akidah dan tauhid kita wajib mempelajarinya dan yang berkaitan dengan kesyirikan yang merusak tauhid dan akidah atau mengurangi kesempurnaannya juga kita pelajari supaya kita terhindar dari bahaya yang ditimbulkannya karena dampak kesyirikan itu adalah sangat banyak sekali ditulis oleh para ulama demikian juga sunnah kita pelajari dan bid'ah kita pelajari kenapa? supaya kita selamat dari bahaya bid'ah tersebut yang merupakan penyebab utama yang mengundang murkanya Allah subhanahu wa taala. kemudian yang tahu diam tentang masalah ini tidak berani menyatakan ini syirik ini bid'ah diamnya adalah seperti dikatakan kalau saya diam kamu diam yang tahu diam maka ini adalah setan yang bisu Assyaitan al-akhras, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala Terserah mau merah kupingnya, naik temperamennya Salahkan Nabi anda Anda muslim, Nabi anda yang mengatakan ini bid'ah Nabi anda yang mengatakan ini syirik Jadi tidak perlu berbelit, belok-belok sampai Untuk menyampaikan ini syirik Makan waktu 2-3 hari baru sampai kepada Ini adalah tidak ada dasarnya Hanya sebatas itu jadi kita butuh segera, karena kita berada dalam lingkungan yang penuh dengan itu sangat banyak ilmu yang kita butuhkan untuk kita pelajari dan ketahui. Maka jalan pintas yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyatakan "Ku Lillah Ilaha Illoh", maka pada kata tersebut di sana terdapat adalah penafian penyembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu yang menerima la ilaha illallah wajib membersihkan diri mereka dari akidah syirik dari amalan syirik dari ucapan syirik The Muslim Radio Station Indonesia